Röffenc malac kalandjai. Volt egyszer egy öreg disznó, úgy hívták Kucu néni. Nyolc gyereke volt, ebből négy lány malac, foltos, Röfröf, -röf, és Pöty, és négy fiú malac, Sanyika, Röffenc malac, Tokás és Csonka. Csonka farkincáját sajnos baleset érte. Mind a nyolc kismalacnak roppant jó étvágya volt. Töf, töf, töf, öröm nézni, ahogy falnak, mondta büszkén Kucu néni. Egyszer csak hangos valkodás hallatszott. Sanyika annyira mohó volt, hogy bemászott a vájúba, és beszorult. Kucu és én a hátsó lábainál fogvarángattuk rángattuk ki onnan. Tokás már túl volt a napi rosszalkodásán. Nagy mosás napja volt, és ő felfalt egy darab szappant. Aztán az egyik tiszta ruhával teli kosárban egy újabb mocskos kismalacra bukkantunk. Röf-röf-röf, hát te meg melyik vagy? A kismalacok mind rózsaszínűek, vagy rózsaszín fekete foltosak, de ez a kismalac teljesen koron fekete volt, csak miután betettük fürözteni a dézsába, akkor derült ki, hogy ez bizony túr-túr. Kimentem a kertbe, hát erre mit látok? Foltos és röf-röf épp túlja kifele a répákat. Kaptak egy-egy nyaklevest, és aztán a fülüknél fogva vittem őket az anyjukhoz. Foltos megpróbált megharapni. Kucu néni, kucu néni, önt igen tisztelem, de a gyerekei bizony neveletlenek. Pöttyön és röffencsen kívül eddig már mindenki rossz fát tett a tűzre. Sóhajtott a kucu néni. Ráadásul vödörszámra vedelik a tejet. Vennem kéne még egy tehenet. A jó kicsi pöty itthon maradhat, hogy segítsen a háztartásban, de a többieknek menniük kell. Négy fiú disznó és négy lágy disznó kicsit túlsok. sok. Bólintott kuconéni. Nélkülük több étel jut annak, aki itthon marad. Így tehát Tokás és Röfröf -röf egy talicskán távozott, Csonka, Foltos és Turtur pedig egy szekéren. A másik két fiú malac, Röffenc és Sanyika, elment a vásárba. Fényesre kefültük a kabátkájukat, szép kerekre kunkorítottuk a farkukat, megmostuk a pofácskájukat, aztán búcsút vettünk tőlük az udvaron. néni egy lepedőnyi zsebkendővel nyomogatta a szemét, aztán megtörölte röffenc orrát, és sírt, aztán a Sanyikának, és sírt, aztán odaadta a zsebkendőt Pöcsnek is. Röfögve és sóhajtozva a következőket mondta a két kis malacnak. Ide hallgass kém! El kell menned a vásárra! Fogd meg a testvér két kezéd, és vigyáz rá! Kabátot ne koszoljatok! Orrot szépen Kifújjatok! Újra odaadta a zsebkendőt. – A csapdákkal vigyázzatok, csirkeolban ne járjatok, sonkát sose fogyasszatok! <tört> – Röfffencs, aki szelét kismalac volt, megilletődve pillantott a mamájára, és kedves pofácskáján végigcsordult egy köncsepp. Kucu most Sanyikához fordult. – Fogd szépen a testvéred kezét, el kell menned a vásárra! <tört> – Vísított közbe Sanyika. Fogd a bátyád röffents kezét, kabátot, ne! Uí, uí. Sivalkodott közbe ismét Sanyika. Kész, nem bírom tovább! Sohajtott a néni. Minden táblát megnézzetek, heringcsontot ne egyetek! És ne feledjétek, szóltam közbe szigorúan, hogyha egyszer átmentek a megye határán, Többé nem térhettek vissza. Sanyika, te nem figyelsz? Itt van két engedély. Ezzel tudtok elmenni a lenkesöri vásárba. Figyelj rám, Sanyika! Nagy fáradtságomba került megszerezni ezeket az iratokat a rendőrségen. Rövfencs komoly arccal figyelt, Sanyika viszont rám se hederített. A biztonság kedvéért oda tűztem a papírokat belülről a kabátjuk zsebéhez. Éni mindkettőjüknek adott egy kis batyut, nyolc darab mentolos cukorkát és egy csomó jó tanácsot. Aztán nekivágtak az útnak. Elszántan gyalogoltak egy jó mérföldön át, legalábbis röffents. Sogy a cégszakban ügyelgett az út egyik oldalától a másikig. Néha táncra perdült, és csipkedni kezdte a bátját harsányan énekelve. Ez elment a vásárba, ez otthon várt, egy malac megebet két lekvárt. Lássuk csak, röffencs mit pakoltak nekünk vacsorára. Leültek és kibontották a batyuikat. Sanyika egy pillanat alatt felfalta a vacsoráját, a cukorkáit is mind megette. Röffencs, adj már egyet a tiédből. De hát ezeket vészhelyzetre tartogatom, mondta aggodalmasan röffencs. Sanyika visítva jögött. Azután megszúrta röfencset a tűvel, amivel a papír tűzték a kabátjához. Röffencs megpofoszta, ő pedig elejtette a tűt. Megpróbálta elvenni röffencs tűjét, és közben a papírjaik mind összekeveredtek. Röfencs megszitta Sanyikát. Aztán végül csak kibékültek. Tovább mentek, és közben ezt énekelték. Tamás a tudás más nem tudott, malacot lopott és elfutott. Visít a malacka, egy dala van, ott túl a hegyeken pam-parapam. Mit hallok, ifjú urak? Malac lopás? Na, elő a papírokkal! Dörrent rájuk egy rendőr. Szinte neki rohantak, ahogy befordultak a sarkon. Röffensz átnyújtotta az engedélyét, Sanyika pedig sokáig kotorázott a zsebében, aztán odaadott egy összegyűrt fécnét. Hm, kétszer nyolc darab mentoros cukorka, ára összesen három krajcár, olvasta a rendőr. Hát ez meg mi? Ez nem egy engedély. Na hát, Sanjika elvesztette a papírjait. Lógó orral mondta a rendőrnek. Tessék kell hinni, rendőrbácsi, nekem is volt engedélyem. Nem hinném, hogy útnak eresztettek volna nélküle. Pont a farm felé megyek. Gyere szépen, fiacskám, visszakísérlek. Én is visszameltek, kérdezte Röffenc. Önnek nincs oka visszamenni, fiatalember. A papírjai rendben vannak. Röffenc nem örült, hogy egyedül kell tovább mennie, és ráadásul az eső is elerett. Rendőrrel azonban nem tanácsos vitatkozni, úgyhogy adott az öccsének egy mentoros cukrot, és útna keresztette. Hosszan nézett utána. Hogy befejezzük Sanyika történetét, te a időre járt, mire hazaértek, elő a rendőr, utána a csuronvizes, szomorú kis malac. Ezek után Sanyikának a környéken kerestem új gazdát, később benőtt a fejelágya, és egész jól elboldogult. Röffents bánatosan továbbment, és egy útjelző táblához ért. A vásárig 5 mérföld, a túlahegyeken négy mérföld, kucujék farmja három mérföld. Röffencs megtöbbent. Estére alig ha ír a vásárba, és másnap már kezdődik a felfogadás. Belegondolni is rossz volt, hogy milyen sok időt vesztett Sanyika csintalansága miatt. Vágyakozva nézett a hegyek irányába, de aztán mégis engedelmesen elindult a város felé, az eső miatt állig begombolkozva. Semmi kedve nem volt hozzá, hisz még csak belegondolni is rossz érzés, milyen lesz majd ott állni egyedül a vásárban, tűrni, hogy vizsgálgassák, bögdösség, hogy végül valami vadidegen gazda fogadja a szolgálatába. Bár csak lenne egy kis kertem, ahol krumplit termeszthetnék, sóhajtotta. Fázott a keze, és ahogy zsebre dugta, érezte, hogy ott az engedélye. A másik zsebében viszont egy másik papírt talált. Sanyika engedélyét. Felvisított, aztán rohanni kezdett, hogy utolérje őket. De rossz irányba fordult, nem is egyszer, többször, és egészen eltévett. Besötétedett, hidegen fütyült a szél, a fák nyögtek és sóhajtoztak. Röffenc rettentően megijedt. Ui, ui, ui, eltévedtem, sosem fogok már hazatalálni. Egy jó órányi kóborlás után kiért az erdőből. A felhőkön átsütött a hold, és Röffenc látta, hogy teljesen ismeretlen vidékre érkezett. Az út a mocsáron átvezetett, lenn széles völgy látszott, középen egy fényben csillogó folyóval, a távolban pedig ott derengtek a hegyek. Talált egy faviskót, oda sietett és bebújt. – Attól tartok, ez egy csirkeól, de mi más tehetnék? – motyogta fáradtan. Egészen átázott. – Sunkás tojás, sunkás tojás! – rikácsolta az ülő nagyjúk. Csapda, csapda, csapda, csapkodott a szárnyával a felriadt kakas. Vásárba, vásárba, csik, csik, csik, a rosszalóan egy nagy fehér tyúk. Röfvencs megrémült és elhatározta, ahogy fel kell a nap, rögtön útnak indul. Aztán ő is, a tyúkok is elaludtak. Alig telt el egy óra, mindannyian felriadtak megint. A gazda, Borsfalvi borostamás bejött egy lámpával és egy nagy fedeles kosárral, hogy összeszedjen hat csirkét a másnapi vásárra. Felkapta a kakas mellett ülő fehér tyúkot, aztán észrevette, hogy ott van röffencs is a sarokban. Ekkor ezt a különös kijelentést tette. csak egy másik! Azzal megfogta a röffencset a grabancánál és behajította a kosárba. Ezután még öt kotkodácsoló és rókkapáló koszos tyúkot zúdított nyakába. A fedeles kosár a hat tyúkkal és a kismalatszal bizony elég súlyos volt. Nagy zögykölődések közepette tudta csak lecipelni a dombon. Röffencset ugyan össze karmolták a csirkék, de azért sikerült ügyesen elrejtenie az engedélyét, meg a cukorkáit a kabátja bélésében. A kosarat egyszer csak lecsapták a konyha kövére, kinyitották a tetejét, és valaki kiemelte belőle röffencset. Ahogy pislogba körülnézett, egy ijesztően csúf vénembert embert látott, aki szélesen vigyorgott. – Na, ez meg magától tévedt ide! – mondta Borsfalvi úr, és átkutatta röffent A fedeles kosarat a sarokba tette, és egy zsákot dobott rá, hogy a tyúkok elcsendesedjenek. Aztán feltett egy fazék vizet a tűzre, és kifűzte a bakancsát. Röffenc előhúzott egy széket, a szélire ült, és kicsit félve a tűz mellé telepedett, hogy megmelengesse a kezét. Borsfalvi úr lerántotta a bakancsát, és a konyha szemközti falához vágta. Halknyöszörgés hallatszott. – Csend legyen! marogta Borsfalvi úr. Röfven csak kezét melengedve figyelte. Borsfalvi lehúzta a másik bakancsát, és azt is odavágta. Ismét hallani lehetett a furcsány összenést. Csönd legyen, nem hallod? kiáltotta Borsfalvi úr. Röffencs feszengve ült a székén. Borsfalvi zappelhet vett elő a szekrényből, és kását főzött belőle. Röffentsnek úgy tűnt, mintha a konyha túlsó felén az a valami nagyon is kíváncsi volna az ennivalóra, de egyelőre ő maga is túl éhes volt ahhoz, hogy a zajokkal törődjön. Bosfalvi úr három felé osztotta az ételt, egy tányér nyit magának, egy tányért röffencsnek, a harmadik tele tányért pedig, miután egy ideig fenyegetően nézte a malacot, nagy dérrel durral bezárta a szekrénybe. Röffenc illedelmesen enni kezdett. Vacsora után a gazda a kalendáriumot nézegette, aztán megtapogatta Röffenc oldalát. Ám a naptár szerint letelt már a szalonna füstölés ideje, és különben is csak most kezdte hizlalni. Na és persze már a tyúkok is látták ezt a disznót. Megnézte, hogy van-e még elegendő oldalas a kamrában, aztán sóhajtva azt mondta Röffencnek. Na jól van, a rontszőnyegen elállhatsz. Röffenc úgy aludt, mint a bunda. A gazda reggel ismét kását főzött, az idő pedig tavasziasra fordult. Megnézte, mennyi zab van még a polcon, és kevésnek találta. Nem sokára továbbállsz, ugye? kérdezte tőr. Mielőtt Röffenc válaszolhatott volna, a kapu felől fügy szó hallatszott. Megérkezett a szomszéd a kocsival, hogy elvigye borsfalvi gazdát és a tyúkokat a vásárba. A gazda fogta a fedeles kosarat, elindult kifelé, és rászult röffencsre, hogy csukja be utána az ajtót, és eszébe ne jusson hozzányúlni bármihez. Különben szíjat hasítok a hátatból, fenyegette meg odakintről. A kismalacnak akkor jutott eszébe, hogy ha megkérte volna, hogy vigye magával, akkor idejében elérhetett volna a vásárba de nem bízott a gazdában. Miután kényelmesen megreggelizett, röffencs körülnézett a házban. Minden el volt zárva. A nyári konyhában egy vederben talált pár héjat. Azt megette, majd elmosogatta a tányérokat a vödörben, és közben énekelt. Ha más a dudáva zajt csapott, Jött sok lány és legény, itt sem ott, Rohantak hallgatni, hogy zenél, ott túl a hegyeken fúj a szél. Hirtelen egy folytott hangocska csatlakozott a nótához. Ottul a hegyeken ott leszek, Kantyomat lefújjak, Röföncs abba abbahagyta a tányérok törölgetését, És fülelni kezdett. Sokáig csend volt, és Röffenc lábújhegyen az ajtóhoz ment, és bekukucskált a konyhába. Várt egy kicsit, aztán oda ment a zárt szekrényhez, és megszimatolta a kulcsjukat. Csend volt. Újabb hosszú szünet után bedugott az ajtó alatt egy mentolos cukrot. Valaki azonnal behúzta. Ahogy telt a nap, Röffenc mind a hat megmaradt cukorkáját bedugta az ajtó alatt. Mikor megjött a gazda, röffencset a tűz előtt találta. Kitisztította már a kandallót, és feltette főni a vizet. Zappelhet nem tehetett bele, mert az étel el volt zárva. Borsfalvi úr igencsak jó kedvében volt, hátba veregette röffencset, aztán rengeteg kását főzött, és még a kamrát is elfelejtette bezárni. A szekrényre ugyan ráfordította a kulcsot, de az ajtaja nem volt jól becsukva. Korán ágyba bújt, és azt mondta Röffencsnek, hogy semmilyen körülmények között nem merészelje felébreszteni, míg el nem ütik a delet. Röffencs a tűzelőt ült, és vacsorázott. Hirtelen megszólalt mellette egy vékony hangocska. Az én nevem Malacka, kérlek, főz nekem még egy kis kását. Röffencs nagyot ugrott ijettében. Egy csoda kedves kis, fekete berksíri malaclány állt mellette mosolyogva. Apró, ragyogó szeme, csinos tokácskája és turcsi orra volt. Röfvenc tányérjára mutatott, ő pedig erre gyorsan odaadta neki, és szaladt az helyért. – Hogy került ide asszony? kérdezte tőle. Elloptak? felelte a malacka teli szájjal. Röfencs nem spórolt a apkásával, És minek lopták el? Hát, sonkának, szalonnának, feleltem Malacka vidáman. Hogy, Hogyhogy nem szökött meg? kérdezte rémülten Röffenc. Megszögöm én, csak előbb még megvacsorázom. Röfencs újabb adakkását főzött, és közben titokban Malackát figyelte. Malacka megette a második tányérral is, aztán felállt, és körülnézett, mint aki indulni készül. Nem indulhat el sötétben, mondta röffencs. Malacka megijedt. Világosban ismeri az utat? Annyit tudok, hogy a túról a dombok felől látni ezt a fehér házat. És ön merre tart, kedves disznó úr? A vásárba. Van két engedélyem. Elkísérném önt a hídig, ha nem bánná mondta Röffenc, és zavartan fészkelődött a suszterszéken. Malacka annyira hálás volt, és olyan sok mindent kérdezett, hogy röffencs kezdte egészen kínosan érezni magát. Inkább lehunyta a szemét, és úgy tett, mint aki alszik. Malacka elhallgatott, és nem sokára mentoros cukorka illatot lehetett érezni. Azt hittem, mind megette a cukorkát, Szólalt meg Röffenc, aki egész felébredt a cukorka illattól. Csak a cukorkák szélét nyalogattam, felelte Malacka, közben a tűz fényénél a maradék cukorkát nézegette. Ezt inkább hagyja abba. Félek, hogy a gazda megérzi a szobájában az illatukat. Agudalmaskodott Röffenc. Malacka visszadugta a cukorkákat a zsebébe. Énekeljen valamit, követelte. Sajnálom, de nem, Megfájult a fogam, mondta Röffenc kelletlenül. Akkor majd én énekelek, mondta Malacka. De ugye nem baj, ha néha csak dúdolgatok, nem emlékszem végig a szövegre. Röffenc nem bánta, félig lehúnt szemmel üldögélt, úgy nézte Malackát. Malacka édes kis röfögős hangon énekelt, szépen ringatózott, és a fejét is ingatta hozzá. Egy koca és három malaca az orruk szalmába töf, és sejha is pamba mit olyan, han hang, nem röf-röf-röf. Három vagy négy szakaszt is szépen végigénekelt, de közben egyre inkább elelbólintott, ragyogó szemei is kezdtek lecsukódni. malacnak nőztek, de mégse fejlődtek, és sok röfögés... Saj, hogy felfáj, száv egy hang van, nyom, na, és ez is kevés, nincs felfáj, nincs bőfögés. Malacka egyre nagyobbakat túlindgatott, végül aztán összegömbölyödött, és mély álomba merült a roncszőnyegen a kandalló előtt. Röffencs óvatosan betakarta egy csipketerítővel. Ő maga nem mert lefeküdni, a tücskök cirípelését és borsfalvi gazda horkolását hallgatta, úgy virrasztotta át az éjszakát. Kora reggel, alig hogy pirkadni kezdett, röfönt összecsomagolta a batyuját, és felébresztette Malackát. Malacka eléggé izgult, és persze félt is egy kicsit. – Mi sötét van, nem fogunk eltévedni? – a kakas már elkokorékolta magát, indulnunk kell, mielőtt még a tyúkok kibújnak az olból, mert ha meglátnak, még felkotkodácsolják a gazdát. Malacka erre leült és sírva fakadt. Jöjjön csak, Malacka kisasszony, ahogy megszokja a szemünk a homályt, már jobban fogunk látni. Siesünk, már hallom, hogy kotyognak a tyúkok. Röfenc olyan békés malac volt, hogy még soha életében egyetlen tyúkra se ripakodott rá. És persze a Fedeles kosárra is jól emlékezett. Csendesen kinyitotta az ajtót, aztán becsukta maguk mögött. A háznak nem volt kertje, a ház körül a tyúkok teljesen összekapirgálták az udvart. Kézenfogva átvágtak egy csupagaz mezőn, aztán kiértek az útra. A nap éppen akkor kelt fel, mikor átkeltek a mocsáron, a hegyek fölött felragyogott a fény. A napsugarai lassan végig siklottak a dombokon, beáradtak a békés zöld völgyekbe, ahol a kertek és gyümölcsösök között fehér házikók ragyogtak. Az ott nyugatláp, mondta Malacka. Elengedte röffenc kezét, és táncolni kezdett. Más a tudást, más nem tudott, Malacot lopott és elfutott. Röffencs pedig hozzá énekelte az utolsó sort. túl egyeken, pamparam. Jöjjön, Malacka, át kell érnünk a hídon, mielőtt útnak erednek az emberek. Miért akar a vásárba menni, Röffenc úr? Nem akarok, én inkább krumplit termelnék oda-haza. Kér egy mentolos cukorkát? kérdezte Malacka. Röffenc meglehetősen, mérgesen nemetintett. Fáj a szegény kis fogacskája? kíváncsiskodott Malacka. Röffenc Malac erre csak röffentett. Malacka maga ette meg a cukorkát, és az út másik szélén ballagott. Malacka, bújjon el gyorsan, ott szánt egy ember a mezőn. Malacka visszament Röffenc oldalára, együtt igyekeztek lefele a dombon, a megye határ felé. Röffenc hirtelen megállt, szekér hallott. Lassan poroszkálva egy kereskedő szekere közeledett. A gyeplő a ló hátán lógott, a kereskedő éppen újságot olvasott. Vegye ki a cukorkát a szájából, malacka, lehet, hogy el kell szaladnunk. Egy szót se szóljon, majd én beszélek. Pedig már majdnem a híthoz értünk, mondta szegény röffenc, és alig tudta visszafolytani a könnyeit. Úgy tett, mint aki borzasztóan sántít, és malacka karjába kapaszkodott. A szekéren egy fűszeres őt annyira belemerült az újságba, hogy talán észre se vette volna őket, de a lova felágaskodott, és nagyot horkantott. Félrehúzódott a szekérrel, és fogta az ostort. – Szép jó napot! Hát ti hova igyekeztek? Röffent szótlanul bámult maga elé. – Ha süket vagy, vagy mi? A vásárba mentek? Röffenc lassan bólintott. – Gondoltam, a vásár tegnap volt. Mutassátok az engedélyeteket! Röffenc észrevette, hogy a ló jobb hátsó lábán egy kő szorult a patkóba. A fűszeres meglendítette az ostorát. – Hol az engedélyetek? Röffenc hosszan kotorázott a zsebében, aztán átadta a papírokat. A fűszeres megnézte az engedélyeket, látszott, hogy valami nem tetszik neki. Ez a Malacka egy kis hölgy! Hogy hívhatják akkor Sanyikának? Malacka mondani akart valamit, de aztán inkább becsukta a száját. Röffents krákokba köhécselt. A fűszeres az újság apró hirdetés rovatát nézegette. Elveszett, ellopták vagy elcsavargott tíz krajcár jutalom, gyanakodva bámult Malackára. Aztán felállt a bakon, és odafüttyentett a mezőn szántó parasztnak. Itt maradtok, még, odahajtok hozzá, és beszélek vele, mondta a fűszeres, azzal a kezébe vette a gyeplőt. Eszébe jutott. Lehet, hogy a malacok megszöknek, de amelyik ennyire sántít, az csak nem fog elszaladni, gondolta. Várjon még, malacka, mert vissza fog nézni. A fűszeres valóban visszanézett, látta, hogy a két malac mozdulatlanul állt az út közepén. Aztán lenézett a lova lábára, hát az is sántított. Sokára sikerült kipiszkálni a patkóból a követ, aztán elindult, és odaért a paraszthoz. – Malacka, utcú neki! – kiáltott a röffencs. Malac még olyan sebesen nem futott, mint ahogy ők futottak. Sivítva rohantak lefele a dombon a híd felé, ahogy csak a lábuk bírta. A dundik is malacka alsó szoknyái csak úgy lobogtak, a lábai csak úgy csattogtak, pattogtak, ahogy ugrándozva iramodott. Rohantak és rohantak és rohantak lefele a dombon, aztán az aljánál átvágták a kanyart, és keresztülvágtak a pázsiton el a nádas mellett. Aztán odafutottak a folyóhoz, elértek a hídhoz, és kézen fogva átrohantak rajta. Aztán röffenc és malacka kézen fogva, táncolva szaladt tovább a hegyeken, és még azon is túl. A folyóhoz értek, a hídra rátértek, és kézen fogva ők így szaladtak át. Ott túl a hegyeken, jó neked, jó nekem, ott láthatod röffencset és malackát!